E, ba, agun honetan, no, omentzen dira e, mundu guztian zehar e, zientziaren, e, ozasi, zientziaren izanean akatzen eta torturatzen diren e, milioika animali. E, ez dazu behar, e, urtero, e, berreunda berrogeita mar milioi animalia e, akabatzen eta, bueno, bereikin experimentatzen dela mundu mailean. E, Espainiar estatuan, zerion e, da berrogeita mar milioi egiten da, berdina, urtero. Eta, bueno, ba, animalia guztiik go, e, go, bueno, gogorak hartzeko eta beraitaz gogoratzeko da naziarteko egun hau dago. Eta batez ere, e, ba, aldarrikapen egun bada, ez. E, bueno, animaliak, an, bueno, zintzia zaiatzen delako e, justifikatzen animalien erabilpena, ba, e, ongizateraren haitzakiaz, edo e, zintziak aurrera pausake mateko animaliak erabil berrituela argudatzen duelako erabat dezurra e, denean eta bueno, kontrako afrogatu denean, denean e, eraskotara. Mm -hmm. Esamarra bueno, e, dugu, egun honen karietara zuek baitare, enka horberdan plazaratu duzutela horrelako inkesta ikerketa bat, hain zuzen ere, Estatu Espainioleko irurogeita marri universitatetan e, bueno, e, bideratu dena, eta hainbat entatu, ba, kezkagarri baitaren jaso dituzu ez Bai, ikerketa e, eginda estatu guztian, hau da 70 universitateak dira estatu guztian dauden unibertsitate guztiak. Hau da unibertsitate guztiak egin dugu eta hautaketa batekin. Eta bai, diozun bezela, eh atera ditugun datuak, ba, bueno, dira baina zerbitzaraz gaituzte, ez gaituzte arritu. Espero, bueno, en bezala, e, IAIA unibertsitate tenemos color e, e, 80a du ba, erabiltzen ditu laboratorio animaliak bere eh Correo Colombiano deberé planean e, zehazki e, e, zehazki 1047 pax eta bueno, la datuak eh matearren ba guztira e, 711 bete bate balen badaude 71 ek eh experimentatzen du eta beratzik uh -huh. ez. Aha. Ezakiten kesta horretan jaso deituzue zen e, animaliekin animali eh bueno, horrelako eh e, experimentazioa ke egiten dituzten. E, ikerketan elburua izan da bat ipat e, informazio gorro gondago ikaragerezko utxunea ikazle bat e, karrera bat ikaz, ikaztera dihua momentuan e, ez dauka informazio hori jakiteko e, ea universitetetotan e, animaliekin esperimentatzen den edo ez. Eta utxun hori ikusita erabaki genuen e, ikerketa hori egitea ba alde batetik informazio gisa eta besta ere bai e, Erramintak emateko, ikaslegiei, jakinarazteko bereik eskubia daukatela e, e, oje, kontzentzia ogezioa egiteko. Hau da, praktikalik aurrera zara mateko, daukatela. Eskubi dori gainera, errekonsitzu dago giza e, e, bueno, e, den barruan. Horduan, e, bueno, ez geran bizta zentratu ze praktika egiten diren, ze hori lehenagotik ere bagenekien, eta neko dokumentatua kontatu hori, gure guporria dener informazioa sentia da horren inguruan, e, askekintza erdiko amara-liberazion.org e, web horrealean nahiko e, informazio dago eta bueno, artiklo batean denun, hori buruz informazioa bat dago. Informazioa berriz ez dago, e, jak, bueno, esan duan bezala, ba, onuita teteri inguruan. ezakigu dakik gu zehazki, zehazki, zenbat, zenbat, zenbat univerzidades ziren irabiltzen zuten, arte animalia, eta horrein badak gu zehaztasuna hundiago erekin zenbat iren, uh -huh. eta zehazte praktikera bitzen zuten. Ez dakit, Europa euruban baian e ez dut ezagutzen legislazio beste herrialdeetan, baina badago eh, herrialderen bat eh, ba horrako praktikak eh bueno, ba, ez, eh, diren eh, herrialdeak edo unibertsitateak. Erresuma batuan adibidez, eh orain dela datu zaukate hemen, baina urte asko, osea asko agian dira 80 urte. Bebekatu zela, medikuntza fakultatetan animalietan esperimentazia, adibidez, adibidez, adibidez ematerren. Ez ato adibidez, ba daude unibertsitateak, unibertsitateetek osoak, ez ba, karrera e, ba, konkretua ba, ba, eta gisa erabiltzen duten hau, ba, animalien erabiltzen gabeko ikask, ikasketak egitea. Hau da hemen oso bat daude. gaude, ba, euskal herrian eta ba, izadu maian ere bai eta gainez hanberra dago, eizu gezurra sartzan digutela, eizu garezko ziria sartu digutela, esanez, e, animalirik gabeko ikerketak ez direla posilzaten digute, e, askotan gure osasuna jokoan dago eta horregatik erabiltzen direla animaliak, eta ben eta berriro frode diote kontrakoa, gaur egun alternatiba asko daudela, e, gainera, animalieken eiten den froba baina asko zer egin korragoak direla, zehatzagoak direla, zidagarriagoa direla, eta punta puntako adirela eta zoritzarrez e, azkenan diru inbertsio handiagoa denez luzera begira egia san e, amortizazio badago baina motzera begira ba diru inbertsioneko handia lasira batean ba unitetatik ez dute pauso hori emanai errisagoa da xago batzu kaiola baten barroan egotea eta berdenan ibiltzea ahorrekusia mm -hmm. duzuten ba ez dakit e, horrelako galdera pausatzea Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, horrak gelditzeko. Baina eske, eh, guke Ikerketa Nolan azkenean eh baskeitzan aposta egin izandu, ba, Euskali Euskal Herrien mailan e, lana egiteko, nahiz eta bueno, bi nas eginela ikerketa egiten, ba, kosorea noan eh sautu mailan egita garrantzitsua zela. Baina Euskal Herrian ere zentratu gara eta ikusi dugu eh bueno, Euskal Herrian daude hiru unibertsitate E, deustoko Unibertsitatea, e, Mondragona Unibertsitatea eta EHU-PUB. Eta kuriosoa da, bi unibertsitate eh, pribatuek hau da Deustok eta Mondragonek, ez dituzte animaliak erabiltzen bereien ikerketarako, oza, e, unibertsitate barruan, ikasketa egiteko eta EHU berriz bai, EHUko fakultuade guzietan, provinzia guztietan kuriosoa da, diru e, publiko erabiltzen da hortarako. Uh -huh. Eta galdetzerakoan adibidez, zemondra agonen, e, behak bio, beraiek biozintzia ikasketa bat aukaten ez gogoratzen zehazki zein den, eta galdetzerakoan abel beraiek erabiltzen dituzten, diote zez beraieke zelubla kultibak erabiltzen dituzte da. Horrek egin erakutsira zinek duan da, gaur egun, e, aukera da gola, eta erabiltzen ez baldin badira nahi ez da, ez ez dena, ez delako existitzen hori. Hah. Basoakileen lide zerbaitegon geiteko ondozu oni buruz edo bestelako e, ekimenei buruz. Bai, ez yes, bakarrik esatea, nikuz utzi marratzekoa dela ikerketa batera duguela ikasle begira, eh utsunei betatzeko eta nahikoenik e, ikaslei ba jakinaraztea, ba. eh ikasleen eskubidea ba dela, eh kontsentziajoizia egitea. Gure grupordilan aurkituko dela informazioa horri nola egin dezakeen eta garrantzitsua dela ikasle bezala antolatzea eta ba, animalik eserabiltzeko, ba, barroka egitea, Donostiako Psikologia Fakultaden egintzen bezala, lortu zen erabiltzea eserabiltzea esperimentetorako, horlako e, asinatura batean, eta lortu baldin bazen, badeo lortu dezake egin, psikatantolatzea eta, eta indarra egita bestarik eza. Baitza hoiekin gelditzen gara lide esker milabenetan gurean izate gati gaurkoan. Mila esker. esker